3 lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. La această dată, în 1805, Johann Georg Laner, un măcelar german din Frankfurt, care se mutase în Viena, Austria, a inventat un tip de cărnat care a căpătat o notorietate globală. Asta mai lăsăm? E o polcă austriacă. Pertuler polka. Polca. Da, este vorba de ceea ce noi numim Cremburști Americanii spun hot dog, iar austriecii Frankfurter version, pentru că nu e așa Inventatorul venea din Frankfurt da. Unde Frankfurter înseamnă cu totul altceva E un alt tip de cărnat, mă rog, este O confuzie generală Măcelarul nostru a adăugat și carne de vită La o compoziție a unui cărnat de porc În intestin de uh, oaie atunci Foarte popular în Germania Și a folosit o membrană foarte subțire Ca să îmbrace întreaga compoziție Produsul rezultat era atât de delicat Încât nu se putea frige pe grătar pentru că ar fi pleznit sau s-ar fi ars imediat În schimb, cărnatul trebuia doar încălzit în apă fierbinte Și asta e caracteristica oricărui cremvârști adevărat Se încălzește în apă fierbinte Inventatorul a mai folosit atunci o tehnică anume de afumare la rece Și pentru depozitare a așezat cărnații ăștia în straturi În butoare Fiecare strat era separat de celălalt cu o foaie de hârtie cerată Ceea ce făcea ca secțiunea cremvârștilor originali să fie pătrată. Deci uh -huh. erau așa paralipipedici. Uh -huh. Sigur, acum la noi la Ikea sunt cilindrici, nu știm exact <laughs> ce au înăuntru și din ce membrană aia, muștarul e gratis, deci nu mai contează altceva. Corect. Și poate vă întrebați de ce noi le zicem cremvârști. Când ei se cheamă original, Frankfurt, nu știu cum, da. la american hot dog, noi sunt, și noi suntem confuzi, de-aia clar. E o chestie de import și cremvârști vine de la o combinație nemțească. Cren înseamnă hrean, da. Faceți legătura? Cren în nemțește, hran în română? Vârst carnat. Vârst Deci, cărnat cu hran. Eu am crezut mereu că vine de la ceva cremos, de la crem este poate și asta. E, și eu am crezut, dar pasta. nu e cărnat cu hran, pentru că evident, crem vă știi sunt foarte buni și cu hran. Și probabil că așa au ajuns în țara românească În secolul 19. când ori fi venite aici Mâncarea rânea pe toți, că nu mai pot luați, Cred când că -a, a pus două chile numai cât ai vorbit <laughs> no, acum, o, alu, clar. Știi cum aș mânca unul în chiflă de aia proaspătă Cu hrean, da, cu hrean aș băga acum, nu cu muștar Da <laughs> 13 noiembrie 1997 Avea lansarea oficială Unul dintre cele mai de succes spectacole De pe Broadway, The Lion King <sus> Spectacolul făcut după desenul animat Disney din 94 a fost văzut până acum de peste 100 de milioane de spectatori din întreaga lume și a strâns doar la New York peste un miliard de dolari din încasări. La Londra, a doua capitală a musicalului, se joacă de asemenea neîncetat de 20 de ani, iar piesa a avut succes și în Africa de Sud, Australia, China, Corea sau Brazilia. Cele mai multe melodii care acompaniază povestea leului Simba au fost scrise de Sir Elton John. Lion King este al treilea cel mai longeviv show de pe Broadway, după fantoma de la opera și Chicago. Spectacolele astea se joacă zilnic la New York, iar sările sunt pline, deși cel mai ieftin bilet costă spre 100 de dolari. Acum, de exemplu, e în vogă Hamilton, pentru care găsești greu bilete, deși costă 500 de dolari bucata. Spre suta de dolari dacă ai noroc și te duci așa în ultim moment. Nu știu dacă e eu. un spectacol care nu e chiar așa, așa ce. Ai, așa ai, da. da, eu am fost la nu Londra, știu, la uh, We Will Rock You, spectacol care este acum și în România, că a apărut uh, cam de un an, nu? Zic bine, da, eu musical am fost la, la noi? Eu am fost la cel din România și la We Will Rock You mm -hmm. și mi-a plăcut mult, mult, mult de tot. Bine, înțeleg că este făcut sub supravegherea englezilor, deci... Ei au know-how, da. Acum da. se mai joacă la noi Mama Mia și Mai Fair Lady. Da. My Fair Lady e cu Brenciu. Eu da. o să vă povestesc cum am ajuns eu la un spectacol de pe Broadway și am dormit ca valiza în gară, deci îmi să o sută ceva de dolari pe bilet. De Bine, desem altă dată. 13 noiembrie 1993, e foarte tânără. S-a născut Julia Kevin Cavazos sau cum? Julia Michaels Cavazos. Cavazos. Uh, Julia Michaels, cum o cunoașteți din playlistul Europa FM, a cântat la început piese de la Selena Gomez, mă rog, Cavaruri, vezi, Cabrânciu, Sean Mendez, Britney Spears, Justin Bieber sau Gwen Stefani. A dat lovitura însă acum vreo 2 ani cu piesa Issues, melodie pentru care a primit deja 3 discuri de platină și două nominalizări la Grammy pentru cântecul anului și cel mai bun artist nou. Hai să-și ascultăm piesa ca să știți despre ce vorba. Ne-auzim mâine mâine nu sa bine! Toate bune! Pa, pa!